Azért itt már elég sokszor volt szó arról, már sok ízben beszéltem arról, hogy milyen következményei vannak a sorozatgyártásnak. Mit jelent az, ami a legfontosabb, amit meg kell értenünk a XXI. században, hogy egy tömegtársadalomban élünk. Mit jelent az, hogy tömegtársadalom? A... a... Tradicionális társadalmakban, de fogalmazunk úgy, hogy a modernitás előtt, a felvilágosodás előtt nem létezett sorozatgyártás. Ezt nehéz így, nehéz így elképzelni mai ésszel, Nem volt semmiből két ugyanolyan. Ugye a természetben semmiből nincs két ugyanolyan. Semmiből. És az egy olyan világrend volt, amikor a világon mindennek saját lelke volt. Érthető, ugye? Ha volt egy, egy edény, mondjuk, amiből rendszeresen itt áll, mondjuk az volt a te poharad, és a pohár egy nap eltört, akkor az a pohár meghalt. Ott meghalt. És ott történt valami jóvá tehetetlen, valami visszafordíthatatlan. Hát történt a létezésben egy... Egy nagyon-nagyon jelentős változás. A mai korban szinte már semmi sem egyedi. Szinte már semmi sem egyedi. Leginkább a szemét egyedi. Mielőtt, mielőtt megsemmisítik. Mielőtt bedarálják. Hogy abból aztán újra egyforma dolgokat formatáljanak. Tehát mielőtt megveszed sorozatgyártot, aztán te sajátosan elhasználód, azzal egyedivé teszed, majd eldobod. Hát egyediségében már használhatatlan, kvázi. Nem mondom, van néhány egyedi dolog. Néhány, néhány, nagyon kevés egyedi dolog. Ami tényleg egyedi, de azok annyira különlegesek, hogy gyorsan sorozat gyártják őket. És akkor már nem az. És akkor még vannak ilyen szakértők, akik meg tudják mondani, hogy ez most ebből az egyedi, vagy a sorozatgyártott. Ugye az eredeti képet látjuk, amit még nem tudom én, Tintoretto festett, vagy a 16 másolat egyikét. Tehát ezt semmelyikünk nem tudja megmondani, hiszen az is sorozatgyártva lett már. A, és hát a sorozatgyártásnak a legsúlyosabb következménye az az, hogy az ember, amelyik elkezdett sorozatgyártani, maga is sorozatgyártva lett. Tehát ez a futószalag, ami elkezdte gyártani sorozatban a dolgokat, ez az embert is elragadta, és erre a fut, kvázi futószalagra erre az ember is felkerült. És hát az ember is sorozatgyártva van ma már. Van egy kifejezetten erre a célra szolgáló futószalag, ami az ember sorozatgyártja, ezt úgy hívják, hogy televízió. Ez a televízió az emberi tudatot formatáló gép. Sorozatgyártó gép. És hát ebben a. A tömegtársadalom az azt jelenti, hogy nem egyénekből áll, hanem sorozatgyártva van. Sorozatgyártva a közvéleményt is sorozatgyártják, a közgondolkodást is sorozatgyártják számodra. És ö, ennek a következménye az az, ö, tulajdonképpen a sorozatgyártásért a televízió felelős. Ami az internet, az a sorozatgyártásnak a súlyos következménye. Hát tulajdonképpen az az egész folyamat beletorkollott, belefutott az internetbe. Az internet az az, ahol már, ott már nem sorozatgyártás zajlik, ott már, ott már a, a sorozatgyártott tömeg gondolkodás az, az összeáll, az interneten összeáll. Az interneten a kollektív tudat és a kollektív tudattalan összeáll. A kollektív tudattalan, hát ezek a. Ezek a. Ezek a. trolltanyák, hát ezeket látjuk. Hát ott-ott burjánzik az ember a, a kollektív tudattalan. Ott ténylegesen az történik, ami a tudattalanban. Ilyen, ilyen. Ilyen, ilyen féllények így zabálják föl egymást, meg amit így odavetnek az ilyen, nem tudom én, az ilyen szikszek, meg nem tudom, vannak ezek az ilyen trolltrénerek akik így izé oda vetnek nekik valakit, akit így szét lehet tépni, nem tudom én, izé bakács szalámit lopott, és akkor így oda dobják nekik a bakácsot, és akkor azok így, így széttépik a bakácsot, és így szétszaggatják, így zsigereket kieszik. De abban a pillanatban, hogy a bakácságuk elfogyott, mert a bakácsot már megették, sőt a szalámit is már megették kétszer, amit ellopott a bakács, azután már rögtön egymást teszik. Tehát rögtön egymás máját teszik. Tehát érdemes figyelni ezeket a trollokat, hogy ezek, ezek a legkevésbé sem tisztelik egymást, vagy szolidárisak egymással. És én korábban azt gondoltam, hogy á, hát ez az ez a, ez a, ez a internet, ez az anonimitás, meg a névtelenség miatt van így. Azért, azért működik így. Mert hát azért régen, azért mindenkinek így az arcával, mert a nevével kellett ezt vállalni. De az interneten nem kell, ezért hát aztán ezt... Aztán a Facebook bebizonyította, hogy ez nagyon nincs így. A Facebookon mindenki arccal, névvel a gyerekének a fotójával, meg a nyaralási fotójával vállalja a, a, a vállalhatatlant, a vállalhatatlan. Tehát az, az a, a, a teljes, teljes ember alattiságot. És teljesen, teljesen ö, nyilvánvaló, hogy a, az internet, az internet kollektív tudattalannyában, ott, ott sorozatgyártva van a vélemény, és sorozatgyártva van az identitás. És a sorozatgyártott ö, emberiségnél nincs minőség, már megszűnik a minőség. Az interneten, ezekben a trollfészkekben itt nincsen minőség. Itt mennyiség van. Csak mennyiség. Van egy vélemény, és van egy másik vélemény. És Berenté Iván MTA elnök véleménye az ugyanannyit ér, mint Szalacsi Sándor. Vízből vonja ki az oxigént véleménye. Ugyanannyit ér. Egy-egy vélemény. Itt nincs a minőségnek helye vagy értéke. Semmilyen. És az az érdekes, hogy... Ez nem tudott volna előfordulni az internet előtt. Mert most, már, most, most te már csak egy nik vagy. De a saját neveden is futhatsz akkor is. Egy, egy, egy helyi érték vagy. Az ember egy helyi értékké vált. Egy helyi érték egy komment mezőben egy ilyen rubrikává vált. És hát az előtt egy szalacsi nem állod, ahol eléd. Mert milyen helyzetben történne? Tehát te így éppen a, nem tudom én, a munkahelyednek a menzáján vagy a szalacsi, az meg, meg az a, izé, az, emtén. hol van a szaros falujában, az ital kimérés előtt van éppen. Tehát hogy, hogy magyarázná el neked a világot? Hát nincs az a helyzet, érted? Tehát erre való az internet. Hogy ő ott egy az az egy szalacsi értékben üssön egy az az egy Berente évánt. De a kollektív tudat is összeáll az interneten, nem csak a kollektív tudattalan. Hát ez mondjuk a Wikipédia. A Wikipédia az a kollektív tudat. Az ugyanúgy, az ugyanúgy egységesül. Hát ezek a tendenciák ugyanúgy megfigyelhetők a tudat vonatkozásában is. Gondolta volna valaha valaki, hogy lesz egy, egy enciklopédia, amelyik önmagát szerkeszti. Ingyen. És ez ma már egy létező enciklopédia, ami önmagát szerkeszti ingyen. Tehát ez egy nagyszerű dolog, tehát látjuk, hogy megtörténik, a, mert, a, mert hogy a, az interneten minden össze, tehát az emberiség így összekapcsolódik. És az emberiségnek a különböző kis tudatok, azok egyetlen hatalmas kollektív tudása állnak össze. 25 éve az ember olvast ezeket a science fiction és így írták a mozgójárdát, meg a repülőautót, és akkor azt képzeltük, hogy hú, de csodálatos lesz ez a jövő. És most meg így visszagondolok, hát az internet kicsit szánalmas. Nem? De közben meg el sem tudtuk volna képzelni ilyen. tehát hogy az emberi fantáziának ilyen korlátai vannak, hogy hát majd biztos repül az autó, meg majd mozog a járda de hogy a kollektív tudat összeáll egy olyan enciklopédiával, ami önmagát szerkesztet, ilyet nem tud a azért, Verne Gyula kitalálni bazni. Nincs az a Verne Gyula. de tényleg. Nincs, nincs, nem meg, hogy, meg hogy majd a kollektív tudattalan összeáll, ahol majd így a, az embernek az ilyen sötét démonai, azok így megtestesülnek, és majd így, így, így emberi húst fognak zabálni így a, így a mélyben az ilyen, így ilyen sötét árnyék lények. Ki gondolta volna ezt? Itt nálunk Magyarországon a legnagyobb zavart, meg a legnagyobb problémát az okozza, amit most örülök, hogy nincs itt a fam, mert hát a fam ennek a prófétája. Ez, ez, ez a kádárista kisember önsajnáltatása és önsajnálata. Hatalma, hatalmas, nagyívű önsajnálata ami valójában semmi másra nem szolgál, csak arra, hogy ideológiát merítsen belőle a saját korruptságához. Hát ő korrupt akar lenni. Ő korrupt akar lenni. Ő, ő, ő, ő szeretné a, a... Egyébként a fam nem ilyen, de imád ezzel pózolni. Mert valamiért azt érzi, hogy az ilyen korrupt emberek azok hatalmasabbak. Azok majd nem halnak meg. De a fam egyébként valójában nem korrupt, de valamiért azt érzi, hogy bár az lenne. És van benne egy ilyen gyermeki vágy, hogy ő, így, ő is szeretné az anyját eladni 500 ezer forintért egyszer, a gestaponak, de sosem kapja meg az ajánlatot, bassza meg. Ez. De neki de, de, de, tényleg ez a. És az az igazság, hogy ugye az a, az a, az a hazugság, az a nagy kollektív hazugság, hogy élni, az csak kell. Nem? Hát, valahogy kell élni, csak kell. Tehát ez úgy merül fel, hogy ha nem lennék korrupt gazember, és nem, nem, nem csalnék adót, meg nem minden szart, mindent elvállalnék, minden, ha nem gyártanék káros tartalmat, vagy nem, nem alkudnék meg az antikrisztussal naponta kétszer, akkor éhen halnék. Tehát, ezek az alternatívák vannak. Tehát vannak az halottak. Meg vannak az ilyen gaz emberek, mint én. És hát volt egy pont, ahol így választanom kellett, és hát nem, nem az éhen halást választottam. Bocsánat. Bocsásson meg a világ! Ez a gondolkodás. Tehát, hogy pedig ez nem igaz. Kurvára nem hal éhen senki. Magyarországon nem hal éhen senki. Nem. Mennyi a kiló kenyér? 169 forint a kiló. 369. Napra készek vagyunk. Mennyi egy kiló krumpli? 150 forint. 150 forint a kilóhagyma. Kiló hagyma. 300 forint az egy kiló krumpi, egy kilóhagyma. hagyma. Éhen halni. Nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű, ahhoz korábban kell, vagy később kell, föl se kell, szabad kelni, hogy. Az, nem, nem olyan könnyű helyen halni, az az igazság. Tehát, hogyha az ember, hogy mondjam, naponta két órát koldul, akkor nagyon sok zseppénze marad a hagymon meg, meg a kenyér, meg a, meg a krumpli után, amit még elihat, és hát meg is teszi. E... Ez az éhen halás, ez egy frázis. És az éhen halás, mint frázis, ez így él itt, él, itt van köztünk. Folyamatosan így dobálózunk vele, hogy éhen halás. Senki nem hal éhen. Senki nem is láttál olyan embert valaha, aki valaha éhen halt, vagy a következő, a jövőben éhen halt, vagy a múltban láttál valakit, aki már mostanra éhen, nincs ilyen. Nem hal éhen, bazd meg, ez nem Banglades. Tényleg, nem Etiópiában élsz, nem hal éhen. Csak, csak. Csak korrupt akar lenni. Korrupt akar lenni. Segget akar csinálni a szájából. Ki akarja nyalni a főnöknek a seggét? Mert attól érzi biztonságban magát. Mert, mert ha, mit tudom én, a kicsit kisebb tévéje lenne, vagy nem jutna nagyobb autóra, vagy, vagy, vagy utazásra, vagy nyaralásra, akkor szoronganam meg, akkor azt érezni, hogy ő nem ér szart se, mert rossz a világképe, meg hamis, meg, meg, meg, a, meg, meg csábítja a nagyobb, meg a hosszabb, meg az egzotikusabb nyaralás. És, de hát ezt be lehetne vallani. Lehetne azt mondani, hogy egzotikusabban akarok nyaralni, mint Tunézia. De ezt is lehetne mondani, de nem, hát ezt, ezt nem. ez Nem illenne nem bele az önképébe. Tehát a, így még a végén bűntudata lenne, hogy olyan korrupt az ember az egzotikusabb nyaralásért. Hanem ha nem ő, ha nem, ő nem, nem hajlandó éhen halni. Mert élni csak kell, nem? És mindenki megjátsza, hogy egy ilyen fogolytáborban van, ahol így egy lehetősége van, hogy a Gruppenführernek a seggét kitisztítsa, és akkor talán még egy napig életben maradhat. És ezt játsza egy ország. És így pózol egymásnak, hogy hát csak nem halok éhen, hát ennyit azért már, hát élhessek már. Valadj, semmi valójában ez, ez, a, ez a kérdés, ez föl nem vetődött, hogy te élsz vagy halsz. Csak hogy korrupt leszel nagyobb tévével, vagy kevésbé korrupt kisebb tévével. Esetleg nem leszel korrupt, és még lesz is egy tévéd. Egy 12 évvel ezelőtti tévéd. Mondjuk. Ezek a kérdések vannak. Nincs éhen halás. Föl sem erül. de De. De akarjuk, akarjuk, akarjuk, hogy legyen ilyen precedens. Szeretnénk látni valakit, aki már éhen halt. Mert az igazolja a mi összes korruptságunkat. Az összes hamiságunkat, hazugságunkat. Szükségünk van rá. Van egy fontos kérdés, amit szeretnék eldönteni. Szavazzunk róla. Az a kérdés, az, a, az a kérdés hogy mi Napóleonnak, meg, a, meg a, a történelemnek a viszonya. Ugye Tolstoy ezt feszegeti a háború és békében. Napóleon termelte ki a, a forradalom exportját, vagy a történelem termelte ki a Napóleont azért, hogy, hogy exportálhassa a forradalmat. Vagy, hogy fogalmazzak? Volt egy forradalmi hullám, arra a Napóleon felült, és így uralkodóvá tette Franciaországot Európában, vagy jött a forradalom, ami nagyját tette Franciaországot, és kitermelte hozzá a, a, a Napóleont, hogy Európában a forradalmat ö, kiexportálja, és Európa számára a polgári társadalmakat elhozza. Tehát Napóleon a forradalomnak a terméke, és a történelemnek a terméke, vagy Napóleon az, az egy történelmet formáló személyiség. Melyik az igaz? Ki mondja azt, hogy Napóleon ez egy történelmet formáló személyiség volt? És ki mondja az ellenkezőjét, hogy a történelem hozta Napóleont? Mert a többség az utóbbira szavazott. Én azt gondolom, hogy a Napóleon, hogy bizonyos értelemben mind a kettő igaz. Az a kérdés, hogyha, hogyha Hitlerrel kapcsolatban tesszük fel ugyanezt a kérdést. Ha a gép nem Hitler dobja, akkor e szerint dobott volna helyette egy másik Hitlert. Mert, mert egyszerűen abba a történelmi helyzetbe kellett, hogy jöjjön egy Hitler. De, de hát azért dobhatott volna Hitlerebbet, meg kevésbé Hitlert. A Hitlerebbet nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy ez milyen lett volna. De de dobhatott volna kevésbé Hitlert. De, de vajon az kihatott volna a történelemre? Ha Hitler ebbet, vagy kevésbé Hitler dob? Vagy ez csak, ezek csak ilyen finom fino kis nüanszok, amiknek nincs igazi jelentősége. Mi formálja a történelmet? A tömeg formálja a történelmet, vagy az egyén formálja a történelmet? Szerintem a a kettő együtt igaz, valószínűleg az egyének is formálják a történelmet. Kevésbé igaz, hogy a tömeg. Én azt gondolom, hogy ha valami formálja a történelmet, a, történelmet a nagyon jól szervezett kis csoportok formálják. Mindig. És attól függ, hogy a jól szervezett kis csoport tudja-e formálni a történelmet, hogy el tudja-e ragadni a tömegnek a lelkét. Nem hosszú időre, pár hétre. Csak pár hétre. A tömeg lelkét túl hosszú időre nem lehet elragadni. Még senkinek nem sikerült. De, de de, ha pár hétre intenzíven elragadod egy népnek a lelkét, az alatt megszerezheted a hatalmat, és onnantól kezdve te vagy a fűrer, vagy a király, vagy hívhatod akárhogy. És, és ezek, a, ezek, a, ezek a kis csoportok például, mint a náci párt. Ez, ezek Ezeknek, ezek valahogy ezek olyankor nagyon-nagyon jól rárezonálnak a történelemnek a szavára. Valamit nagyon megéreznek. Jókor a jó helyen megfelelő intenzitással, megfelelő erővel, megfelelő módon ö, ö, énekelik el azt a szirén, szirén dalt, aminek a tömegek aztán nem tudnak ellenállni. Képtelenek ellenállni. És akkor ez a kis csoport, ez a tömegeket megbassa szó szerint. Szó szerint közösül velük. És a tömeg élvez és, és onnantól kezdve kialakul tulajdonképpen egy ilyen feudális családkép, vagy egy ilyen családmodell. Van a családfő, ez a kis csoport, és van a, hát van az asszony, az meg a tömeg. És a családfő időről időre megbassza az asszonyt, időről időre megveri az asszonyt, de a lényeg az az, hogy ha megbassza az asszonyt, az asszony akkor se érzi azt, hogy így én vagyok a királynő, meg ha megveri, akkor se érzi azt, hogy én vagyok az utca Hát Hanem mindig azt érzi, hogy hát csak azért csinálja, mert úgy szeret. De sose érzi azt, hogy azért csinálja, mert olyan vagyok, mint ő. Azért basz meg, mert egyet, egyenértékűek vagyunk. Tehát ilyet nem érez. De azt se érzi, hogy azért ver meg, mert megvet, vagy mert egy szar vagyok. Hanem, hogy mondjam, jótékony az ökölcsapás is. Azért van, hogy tanuljak. Szeretetből csinálja a jó, jó sztáli nelvtárs. Figyelem ezt a ezt a plakátot, ami kint van a, a ö, városban sok helyen, a Spektrumon lesz egy műsor. Kicsi ország, kicsi Kína. A kínai kolónia hétköznapja, titkos hétköznapja. Kurva titkosak lehetnek, hogy mit seftelnek ott, az meg az illatos omlós csirkével, az meg kurva titkos, bazd meg. úristen. Hú, csak azokat a titkokat megismerjük a spektrumról. Meg. Kínai kolónia titkos gengszerkedését. Nyilván megvan nekik is a maffiájuk. Egy régi sztorim, de biztos, hogy előadtam már itt. Mindenesetre az is biztos, hogy a 10%-otok se volt itt akkor. Annak idején volt egy műsora a tévében, a RTL-en a, RTL a egyetlen nézhető, két nézhető műsor egyike, az egyik azt hiszem, hogy az az országház vagy. Vagy. <tos> <tos> <tos> <tos> van valami ilyesmi, magazin. Meg van a XXI. század magazin. A házon kívül. házonkívül. házon kívül. Na, házon, kívül. házon kívülben volt a szem. ez. Hogy így, hát így felszólították a. Kínai, Magyarországi-kínai kolóniát, hogy hát tessék bejönni az önkormányzathoz, mert itt vannak ilyen önkormányzati jogok, így lehetnek ők kisebbség Magyarországon, az azt jelenti, hogy ilyen ombudsmanjuk lesz, meg lehet nekik parlamenti képviselőjük. Az egyik vágott szemüdöt beküldhetik a nagy házba, ott izé, ott ő neki lehet saját felszólalhat, ott izé, ott a izé, ott makokhat a kis nyelvén. De, tehát, hogy így ilyen jogok vannak. Ezekben lehet, itt, lehet kínaiaknak is politizálni meg, tudom én, kisebbségi önkormányzat lehet meg, mint én. És így, így az RTL-en keresztül üzent a magyar állam, ugye, akkor még gyurcsány volt, hogy helló, kedves kínaiak, mi vagyunk egy, egy, hát ilyen úgynevezett magyar állam, nem tudom, hogy tudják-e, hogy itt nem csak Kína van, itt van egy magyar állam, e, hát most már önöknél pattog a labda, lehet ilyen jogokért jönni, faszom, és azóta se. Hát azóta se jönnek, tehát várják a kínaiakat, és korára nem jönnek egyik nincs mit, mit, itt, nem kisebbség. Tehát ő, ők nem, nem tudják elmagyarázni, hogy ők itt egy kisebbség, ők Kína. Kína. Ők, ők nem, nem akarnak ők itt kisebbséget, kisebbséget képezni. Nem biztos, hogy ők lesznek a többség, de Kína. És hát ez minden esetre sajátos. Az biztos, hogy, hogy megvan a saját törvényük. Ők itt Kína. Ha itt valaki elkövet valamit, azt Kína torolja meg, nem a, nem a magyar állam. Tehát nem a magyar nyomozók lesznek azok, akik így megmondják, hogy így csingi Csungel lopta el a izétől, a Yangshu csai a... <gül> mit? Úr, úr isem, mit lophatnak ezek egymástól egyáltalán? E, azt aki széket. hanem azt majd Kína, azt majd a, azt majd a Kína, Kína, kínai maffia, majd azt elrendezi azt a dolgot. Ö, ők, Kína az... az ö, ők biztos, hogy nem házasodnak velünk. Ők nem ők nem fognak itt asszimilálódni, meg integrálódni. Tehát, hogy ők nem, ők Kína. Itt Kína lesz, de nem is gondolhattuk soha, hogy fognak, mert sehol nem teszik. Sehol a Cseola világon nem teszik betartatják a saját törvényeiket egy nagyon-nagyon zárt diaszpórát képezve de egy valami biztos és ez tagadhatatlan szemben a muszlim kisebbségekkel és ez egy fontos különbségtétel amit meg kell tenni hogy a kínaiak bármennyire is a saját törvényeiket írják és tartatják be is működtetik a kínaiak, azok, ők alkalmazkodnak. Alkalmazkodnak a körülményekhez. A muszlim kisebbségek nem. Ők a, ki, ők a körülményeket alkalmazzák önmagukhoz. És ez egy fontos különbség. Most nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy a kínai kolónia nem akarja, hogy mi úgy éljünk, mint ők. Ők nem, ők nem akarnak úgy élni, mint mi, és nem is fognak. De ők nem akarnak minket átformálni. Ők csak illatos, homlós csirkét akarnak nekünk eladni. Semmi más. Jó, még egy pár dolgot elakarnak adni. De... kb mindent. De de de ők legfeljebb üzletelni akarnak velünk. A gyerekükkel lányukat például nem adják el, csak hogy egy példát mondja. Már biztos van az a pénz. De. A... És nem mondom, hogy, hogy nincs integráció az iszlám, az iszlám körében. Tehát ők nem tudnak integrálódni. Mert ez se igaz. Mert ott van például Zidán, hogy más példát. Nem mondjak ő egy a Algériából származó családból. Hát ő már Marszaiben született, de a szülei azok algériából vándoroltak be Franciaországba. Hát ő egy második generációs bevándorló, és a csávó tényleg integrálódott úgy, hogy muzulmán. Na de az idánnak spanyol felesége van. Spanyol katolikus felesége van az idánnak. Mi az a spanyol tánc, mondjad? Nem a tangó. Flamenco, flamenco az a flamenco táncos nő. Egy flamenco táncos nő. Ö, és, és hát az idán az nem. Tehát azt sejtjük, hogy az így, így nem hajlong ötször a felére egy nap. Tehát hogy ezt, érezzük, hogy ezt nem. És, és azt sejtjük, hogy az idán az ilyen ramadánkor nem tartja az be, hogy amíg nem megy le a nap, meg nem. Tehát, hogy ez, ez így nincsen. Így, így azért nem is biztos, hogy a klubján örültek volna ennek, hogyha ez így ment volna. Az az igazság, hogy, a, hogy más a, más a, nagyon más a, a megítélése, vagy máshogy kell, kell vizsgálni azokat a muzulmánokat, akik, akik marokkóból vagy, vagy Tunéziából érkeznek, sokkal integrálhatóbbak, komolyan, mint akik a közelkeletről. Hát itt is megvannak a különbségek, és itt is meg kell tenni a különbségeket. De általában azt viszont el kell mondani, hogy, hogy a, az iszlám az, az vallás és politika és szétválaszthatatlanul vallás és politika. És a Kína az pedig nem, nem vallás és nem politika. A kínai identitás az kulturális jegyeket hordoz. Nem dominál a, az identitásukban a vallás. A vallás az életük része, és nem az életüknek a, a formálója és a, és a meghatározója. És és Kína, az meg amikor, kínai, amikor megérkezik, és képez a társadalmon belül egy 500 ezreléket, akkor ő ugyanazt a státuszt kéri, vagy inkább pontosítok, nem kéri, mint amikor a társadalomban eléri az 5 ot vagy a 10 százalékot. Tehát, hogy ő nem változtat a, a koncepción. Ő továbbra is kínai, és az az 1, vagy 11, vagy 111 kínai, a szeftel, meg bizé üzletel, meg, meg, meg hát Velünk is seftel, de velünk kapcsolatban az, az azt jelenti, hogy ő így illatos omlós sírkét kínál neked. Tehát így a seftel az azt jelenti, hogy te nem adsz el neki nagyon semmit, őszívesen. ő szívesen. E, ugyan mit is adnál el neki? Ezzel szemben a, a, az iszlám, a iszlám körében az nagyon jól látható, hogy eleinte vallási jogokat kér a, a muzulmán kisebbség, és aztán az, ami addig a Szentkönyv volt, az utána az alkotmánytervezet alkotmány tervezet lesz. És amikor már megvan, amikor már, mit tudom én, egy 5%-os kisebbség, akkor már bejegye, bejegyeztet magát, mint pártot. És aztán meg és, és a és a, a mecset, az meg a pártház. És ami a mecsetben zajlik, az nem, hogy mondjam, az, az, az nem úgy istentisztelet, mint nálunk, hanem Isten tisztelet úgy, mint nálunk, meg Szent Mise úgy, mint nálunk, de mellett meg egy agitáció úgy, mint a pártházban. És ez így együtt zajlik, és szétválaszthatatlanul. És akkorán az, az nem pusztán a Szent Könyv, hanem az a Szent Könyv és az Alkotmány, és azt nem, nem tud szétválasztani, ezt mi így szét akarjuk választani, így szét akarjuk rángatni, de ők nem is értik, hogy hogy, hogy értjük ezt. Hogy az most akkor csak a szent könyv, de nem az alkotmány tervezet, Ezt mi hogy értjük? Hát úgy értjük, kedves Abdul, hogy az csak a te életedet határozza meg, nem, nem, nem a minden emberét. Érted? A személyes dolog. De ő nem érti ezt, hogy személyes dolog, mert a személyes és a kollektív nincs szétválasztva. Ez ezt nem érti. Ő így akar élni, de nem azért akar így élni, mert neki így tartja kedve, hanem mert ez így helyes, így mondta Allah, profétának. És azért te is, neked is így kell élni, bassza meg, mert most úgy akarsz élni, ahogyan nem helyes? Hát abban ő nem fog segíteni, sőt. És hogyha tényleg ebből az egyetlen igaz, oszthatatlan fundamentumból indulunk ki, hogy Allah mondta a prófétának pont, akkor neki van igaza? Csak hát én ezt nem gondolom, hogy a... Hát hogy mondjam, hogy ez az ős bűn, ami, ami a mi civilizációnk, vagy ez a tömegtársadalom, amiben élünk, meg ami miatt bűnhődünk, mert nyilvánvalóan ez a ez a. Ez a ez a tömegtársadalom, ez, ez, védeke, ez képtelen a védekezésre. Pont azért, mert tömegtársadalom. Tehát pont azért, mert az iszlám elleni, az iszlám elleni harcot, most ez a, ez a, ez a nagy probléma, ezt szexivé kell tenni. Mert ha nem tudjuk szexivé tenni, trendivé tenni, vonzóvá tenni, izgalmassá tenni, koka tenni, pesgővé tenni, izgalmassá, pörgőssé tenni, akkor az emberek nem fognak rászavazni. És ha az emberek nem fognak rászavazni, mert van egy izgalmasabb, szexibb, pörgősebb, trendibb jelölt, egy olyan választékkal, bazd meg egy olyan séróval, ami egyszerűen a 35-től 45 éves nőknek jobban bejön, akkor, a, akkor az emberek arra fognak szavazni, hogy integráljuk a muzulmánokat. Érthető ez? Mert egy tömegtársadalom nem tudja megvédeni magát, mert egy tömegtársadalom az, az arra lett kiképezve, hogy a szexi válaszokat keresse, és na, a helyes válaszokat keresse. A, hogy mondjam, a, az érzelem központját kell stimulálni, nem meggyőzni kell, hanem, hanem elragadni, elragadtatni. El kell sodorni magunkkal. Egy élménybe kell bevonni. Hogyha lesz egy kurva jó, nem tudom én, izé, Britney Spears, vagy nem tudom, Krisztina Agiléra élménye, akkor majd megvédi magát az iszlámtól. Ha nem lesz, hát akkor majd nem. Te komolyan? Tehát lesz egy ilyen kurva jó ízé, kurva jó élménye. Ami így átadja neki ezt a dolgot, hogy ez egy szexi, trendi, menő dolog. Ez egy menő dolog, ez a, ez a civilizáció, ezt mégiscsak védjük meg. Aztán gyorsan kérjünk egy sztéket, vagy a faszomba, az meg így izé, Hogyan kell megünnepelni egy ilyen kurva jó estét? Akkor megvédjük a civilizációt magunknak. Hát. És, és most ez a kérdés, hogy. Mert ugye Churchillnek annak idején nem kellett szexinek lennie ahhoz, hogy meg a, meg a programnak, hogy hát ettől a Hitlertől Európát meg kéne védeni, ez nem kellett izé, nem kellett nagyon szexinek lennie ennek a programnak. Elég volt az, hogy így, az meg itt van egy pszichopata, aláírja a münke ember aztán lófasz, meg az ellenkezőt csinálja. Na, látjuk, hogy ez kicsoda, ugye? Értjük, hogy ez most mi van, ez most háború van, ugye? És akkor így az emberek ezt így megértették, Ez így ma, ez így ma nem megy át. És nem is fog. Nem fog bazmeg, mert már mert már a hogy mondjam a tömeg, a tömegnek a politikát, meg a rezsicsökkentést csökkentést úgy kell eladni, mint a mint a szénsavas üdítőt meg a mentolos rágógumit. És ha el tudod adni az embereknek. A következő fél évszázadnak a civilizáció ö, utóvédharcait utóvét harcait, úgy mint egy mint egy ö, egy mentolos rágumit, vagy mint egy szénsavasűrítőt, akkor megvédjük, ha nem, akkor, hát akkor nem. Akkor nem. Én nem értem, hogy most mi van? Úgy volt, hogy van ez az Európai Unió nevű politikai-gazdasági képződmény. Azért nem akarok túlszaladni, mert hogy így azért sokkal többet eddig se jelentett, hogy így azért katonailag nem volt, külpolitikailag nem volt, hát így pénzpolitikailag volt, meg így munkaerő politikailag ennyi volt. Az Európai Unió, hát már ennyi sincs. Hát már ez sincs. Tehát így az első pillanatban, hogy így, így az első Erőpróba elé került az Európai Unió, így megadta magát, és azt mondta, hogy nem ér a nevem. Majd hát inkább Németország. Vagy azt tudjuk, hogy Németország most a saját határait védi. Ugye? Határzárva. Német? Németország Németországban ma határ Nem nálunk öszkénél. Nálunk is elméletileg az van, de most hagyjuk a miniszterelnök frázisait. Valójában ömlenek át a, a menekültek. Menekültek. Bevándorlók. Két hete még menekültek voltak. Talán. Szóval, hogy volt ez az Európai Unió, ez elvileg arról szól, hogy ennek, ennek, a, ez egy, ez egy, ennek a Schengeni határai azok zártak, ugye? Belső határai meg nincsenek, ugye? Hát ez volt, ez volt mondva, hát ez volt az Európai Unió. És most Németország, ahelyett, hogy megvédeni az Európai Unió határait, vagy megszervezni ezt, mert ugye eddig is a kurva egész kurva Európai Unióban mindent a németeknek kellett csinálni, vagy meg, meg legyen csinálva, vagy nem lett megcsinálva. Világos. Most Németország azt mondja, hogy hát akkor welcome back, újra Németország. Újra egyesült Németország. Ez csodálatos, nem? Megint, megint van. És az egész Európai Unió, hát ezt most hagyjuk egy kicsit. Most hogy, már, most, hogy már nem arról szól az Európai Unió, hogy a kelet-európai országoknak a munkaerőpiacát leraboljuk, most már nem is olyan jó ötlet. Most, hogy már bazd meg ilyen Szerbia meg Magyarország között kéne ilyen határt védeni, bazd meg a faszomnak kell ez a szár. Kurva fölháborító ám! De ha te ki akarsz menni dolgozni, a továbbra sincsenek határok. Csak ha ő be akar menni dolgozni. Nem, hát, dolgozni, jó. Mindegy. Mindegy, hogy hogy hívod. Mert amikor bemegy, akkor még egyik se dolgozik. Se a magyar, se a. Egyébként. Ő... Ők pont azért mennek nyugatra, amiért mi. Jobban élni. Pont azért. Csak a különbség az, hogy nekünk belett adva, hogy mi egy ország vagyunk velük, nekik senki nem mondott ilyet. Ki akarok menni Amerikába? Hát én három hónapra mehetek ki. Három hónapra kapok beutazási engedélyt. Úgyhogy Európai Uniós polgár vagyok. Úgyhogy. Hát ez a keresztény Európához tartozom. Most hagyjuk ezt, hogy keresztény, mert mi a keresztény? Hívjuk úgy, hogy a, hogy a nyugatnak a, a világnézete az a szekularizált humanizmus. Értjük? Arról van szó, hogy megöltük az Istent, de ugye erről, szól, erről beszél nincs -e, hogy... Ugye az, hogy a felvilágosodás, az, hogy már, már nem hisznek az emberek Istenben, az azt jelenti, hogy megöltük az Istent. Csak hogy, amit Jézus a lelkünkbe írt erkölcsöt, jóról és rosszról való tudást, az megmarad. Az megmarad. Tehát az túlélte az Isten halálát. És most az van, hogy van egy, van egy ilyen nyugati vallás, ami már Istent nem tartalmazza, de a, de a, a Krisztusi meg továbbra is igen. Továbbra is úgy azt gondoljuk jóról és rosszról. Most, hogy van-e Isten, vagy nem, az meg egy magánügy lett. Ö, szóval, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez, a mi, ez a mi vallásunk. A muzulmánoknak nem ez. Ö, és hogy így igazából mi köztünk európai polgárok között, meg az amerikaiak között nincsen világnézeti különbség. És engem három hónapra engednek beutazni az Egyesült Államokba. De az Európai Unióba a szírveterán izé, harcos, Csávó, meg a családja, az kapjon állampolgárságot, ugye? Egyből. Én már mondtam, hogy én szeretném, hogyha, hogyha Magyarországra betelepítenének ö, ö, akár menekülteket. Olyanokat, akik tényleg menekültek. Magyarországon ez az évszázadok alatt nagyon sokszor szükség volt arra hogy betelepítsünk. És a magyar történelemben, akár a tatárjárás után, akár a török hódoltság után mindig kurva jól működött. Az, hogy betelepítettünk külföldről idegen népeket, és azok beintegrálódtak a magyar társadalomba. Én valahonnan Dél-Kelet-Ázsiából telepítenék. Olyan dolgos népeket, akik elvégzik a fizikai munkát, mert mi nem csináljuk meg. Tényleg nem. Én a nemet akarom kicseréltetni, másfél hónapja próbálom, nem viccelek? Hát azt tudom, hogy vicces, bazd meg, de nekem 180 ezer forintomba fog kerülni, úgyhogy nem csinálják meg. Nem jön, nem csinálják, nem jön neki. Hát nekem kell könyörögnöm, nem jön neki. Ha számlát akarok, még kevésbé jönnek ki. Nem, nem végzi el. Tehát a ma, a, itt arról van szó, hogy a, a, ahhoz, hogy egy magyar ember elvégezze a fizikai munkát, ahhoz Három hét kell, iszonyatos beleszarás, és ő a gatyádat lelopja rólad. Szóval azt gondolom, hogy Magyarországon, Magyarországnak szüksége van arra, hogy betelepítsünk. Csak annyit kérek, ezt már mondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ne az legyen a direktíva, hogy azt telepítjük be, aki elsőnek a határhoz odaér. Mert az az ország, amelyiknek ez, ez, ez a bevándorlás politikája, ez a migrációs doktrínája, az nem ország. Az egy terület. Az egy terület. Most azt kéne eldönteni, hogy Magyarország ország, vagy egy terület. Mert ha ország vagyunk, akkor ország lakóinak azért szabadjon már eldönteni, hogy kell leszünk egy ország, ne az legyen már, hogy kötelességünk befogadni mindenkit, aki a határhoz stipistop elsőként odaér. Vagy aki másodiknak, meg tizenkettedik, meg, meg 380 ezrediknek odaér, azt is be kell? Vagy aki lassan menekül, az menjen a kurva anyjába. Mennyi hely van még Gyurcsányéknak a villájában? Ez a kérdés! Meddig terjed a humanizmus? Az emberség? Van ez a botrány a Volkswagen-nel. Én azt hiszem, hogy értem, hogy miről szól ez az ügy. Öh. Ugye lebukott a Volkswagen, hogy a károsanyag kibocsájtással trükközött hát többet bocsájt ki, mint amennyit mérsz. Tehát, hogy így, ha van egy saját ilyen mérési eszközöd és leméred, akkor kurva jó, akkor pontosan megfelel a, megfelel a, a szabványoknak. De hát kiderült, hogy tesztkörülmények között azt az autó érzékeli, tehát az autóban van egy, van egy kis számítógép, amelyik érzékeli, hogy tesztkörülmények között vagy vagy vezetési körülmények között. Például, hogy amikor így forgatod a kormányt, akkor az autónak a kereke mennyire áll ellen. Tehát, hogy lent van-e egyáltalán, vagy munkapadon van. Hát ezt így érzékeli az autó, és tesztkörülmények között hozza a szabványt, normál vezetési körülmények között, meg a sokszorosát bocsájtja ki a megengedett káros anyagnak. És gondolkodtam azon, hogy, hogy miről szól ez, ez, ez a FAUV-botrány. Hát egyrészt nyilván arról szól, hogy ezek a cégek, ezek full pszichopata módjára működnek. Tehát csalnak úgy, ahogy tudnak, és, és a törvényeknek egy részét megvásárolják, de van, amit nem tudnak megvásárolni, és nekik az is kell. Azt meg elcsalják. Tehát semmiféle átlásuk nincsen. Egyre inkább úgy gondolom, egyébként úgy gondolok ezekre a cégekre, nem úgy gondolok ezekre a cégekre, mint mint vállalatokra, hanem egyre inkább úgy, mint szektákra. Ahol ilyen kurva kemény agymosás van. És így gyakorlatilag arról szól a céges etika, amit így diktálnak neked, hogy felülírja benned a Krisztusi erkölcsöt. Nagyon röviden ez az igazság. Most hagyjuk ezt a Krisztusi nagyon izé, tudom, hogy ez ilyen nagyon tömjén szagú, és ízik beleng mindent a Krisztusi erkölcsöt, most mit, mit is jelentsen? Ez meg a jóról és rosszról való tudásunkat, a humanizmusunkat. Na, hát most azt, amit itt tudunk, hogy mi a jó, meg mi a rossz, ezt egy úgynevezett Jézus Krisztus nevű ilyen reformra bílt, annak idején azt talált, ki most mindegy. Az a lényeg, hogy, hogy ők ennek a helyére akarnak beemelni egy céges etikát. Mi a rossz, hogy mi a jó a cégnek? Mi a... És ők mindent megadnak, amit egy cég megad. Mert, mert, mert ők mindent megadnak, amit megad egy szekta, és semmit, amit egy szekta... Hogy, vagy hogy is van, várjál. Mindent megadnak, amit egy szekta megad, és mindent megadnak, amit egy szekta nem ad. Mert egy szekta az mit ad neked? Egy új identitást. Egy, egy, egy karrierképet, egy jövőképet, ami a mennybe, mennybe visz. Egy létrát, aminek a felhők közé vész a vége. Ezen kívül... Van egy csomó minden, amit nem ad a szekta, sőt elvesz. Hát ez elsősorban pénzben mérhető, lehúsz téged. Tehát amikor bemész oda, akkor mindig több pénzed van, mint amikor kijössz onnan végül. És megírod a könyvet róla. A szektáról, a leleplező könyvet. De ők, ők viszont nem ezt csinálják, ők kurvasok pénzt is adnak. Tehát ők megadják neked a megváltást, kapsz egy új személyiséget, kapsz egy karrierképet, és most megkapod a pénzt is. Tehát most, hónap végén pénzt is Mindent. Ugye ez a tökéletes szekta. Mindent. És az a lényeg, hogy ami jó a cégnek, az az új jó. A régi jó, ez a mi a jó az emberiségnek, ezek az ilyen zavaros fasságok, ezek nem mérhetőek a bukszindexen. Mi a jó a másik embernek, meg a lelkiismeretednek, meg a belső iránytűnek. Ez a belső iránytű, ezt hagyjuk a faszba, ennek a helyére emeljük be a kapcsiságot. Nem, ezt úgy hívjuk, hogy ambíció. Az ambíciót. De a fontos tanulság az az, ami, ami, a, ami a lényegesebb, hogy miért pont a káros anyag? Miért nem a légzsákkal trükköznek? Nekem speciál jobban fájna. Pedig mind a kettő halálos, de szarabul esne mindenkinek, hogyha így a lézsákkal baszkodnának, hogy így hát még se nyílik olyan gyorsan. Az van, hogy amikor így izé, amikor így a vérrög elindul a véredben, így a szívet felé, hogy majd megállítsa, akkor így a lézsák még így a pofádból hogy az arcodat, mondjuk. Kicsit késik, de hát... Viszont kurva jó, a részvényindex. Szóval, miért pont a káros anyag? Miért pont a káros anyag? És hát azért, mert nincs már sok a bolygónak hátra. 30 év múlva, vagy 40 év múlva, ezek a kikötővárosok, Londonok, Elencék, meg Nápolyok, meg Márszejek, meg Tókiók, ezek majd lassan elsüllyednek. Víz alá kerül Amsterdam, igen, meg Kopenhága, elsüllyednek. Igen. És ez a, ez a légkör dioxid tartalmával függ össze. Igen. És ez, ez Egyszerűen arról van szó, hogy ezt, a, ezt már a kormányok is érzékelik. Hogy kurva nagy baj van. Kurva nagy globális ökológiai katasztrófa alakul. És ezért, hogy ezt elkerüljék, ők meghatároznak bizonyos szabványokat. Ezeket a szabványokat nem azért határozzák meg, hogy ezeket a cégek ezeket betartsák, ezeket a szabványokat. Hanem, hogy ne tudják betartani, és át kelljen állniuk. Elektromos autóra. Meg egy megújuló energiára. Ezért vannak a szabályok. Nem azért vannak a szabályok, hogy betartsák. Nem lehet betartani ezeket a szabályokat. Hát pont ez a lényeg. Hogy nem lehet betartani ezeket a szabályokat. Csak hát azt már kilobbizták a cégek, hogy olyan törvény ne legyen, hogy mostantól belső égésű motort nem lehet gyártani. Ezért, ezért a politika, hát ilyen szabványokon keresztül szorítja rá a cégeket arra, hogy álljanak át. De ezek a cégek nem akarnak átállni. Egyrészt nem akarnak átállni, mert az olajlobbynak kurva erős az ereje. Vagy kurva nagy a, nagy a befolyása. És, nem, és az olajlobby egyáltalán nem akarja ezt az átállást. Másrészt azért nem akarnak átállni, mert ebben az, ebben az ottómotorban ebben már van valami 140 év technológia, vagy 130 év. vagy mikor találták ki, te jó Isten? valami, Isten, 120, 120, 120, 125 éve, vagy mióta létezik ez? Tehát ez egy, ez egy nem egy vicc, hogy a, hogy a itt van az okostelefon. Ez egy öt évvel ezelőtt, ez így értelmezhetetlen lett volna ez, amit itt a kezemben tartok, ma meg már létezik. Ezek a, ezek a technológiák, ezek, ezek évről évre vált, változtatják, váltják le egymást, és újítják meg az életünket, és nyitnak új perspektívákat. És Iszonyatos pörkése van a technológiának, miközben a közlekedésre, meg a helyváltoztatásra egy 125 évvel ezelőtti technológiát alkalmazunk. 125 éves technológiát? 125 évvel ezelőtti találmánnyal közlekedünk? Ez irreális. Ez irreális, amikor az okostelefon az egy mitén 8 éves vagy 10 éves dolog, De ő bennük egyrészt van egy ilyen önérzet. Hogy mi 125 éve tökéletesítjük ezt a kurvára elmaradott fasságot, hogy, hogy belső égésű motor. 125 éve most már úgy ég belül, hogy így hú! Négy autózol bazd meg, meg a csodát a fölbők a motor, érted? Tehát, hogy ez ilyen, bazd meg, villamossal akarsz járni, te szar! Hogy mondjam, ez, hogy mondjam ennek az autó... Mert az ő szemükben az autó, az elektromos autó, az villamos. Csinek nélküli villamos. Nem, egy villamossal tudod, az egy tekeret tekeret fel az áramot, meg így vissza. Érted? Úgy adsz gázt, hogy így... Mint ahogy, a, a, érted, így a, így a villanyt így, így tudod, vannak ezek a, ezek a ö, fényerő, fényerőszabályozós kapcsolók. Most így akarsz autót vezetni, ahogy fényerőt szabályozol a lakásodban? Te szar. Ők ezt érzik, hát ők autókat gyártanak, érted? Autókat. Hány villamost, az meg. És, és ők azt érzik, hogy faszomat fogunk átállni. Majd inkább egy kicsit trükközünk a káros anyagfasságukon. Valójában arról van szó, hogy már át kéne állni. Már át kéne állni, és akkor nem kéne trükközni. De ők nem akarnak átállni. Erről szól a fauvébotrány. Ez a lényeg a FAUV-botránynak. Ez a lényege, semmi más. Most látszik, hogy nem tudnak átállni. Képtelek rá, hogy, hogy átálljanak, és képtenek arra, hogy mondjam, az átállás az nem megy le az önérzetükön, vagy nem megy át. A károsanyag szintbetartása az meg egyszerűen ezekkel a technológiákkal, ilyen sorozatgyártás mellett nem lehet. Lehetetlen. Nem tudják. Nem tudják. És ez az, amiről senki nem beszél? Ti láttátok a Merkel-t a palesztin kislányjal? Megvan a sztori? Hány embernek van meg a story a palesztin kislányjal meg a Merkel-lel? Emelje fel a kezét. Hánynak nincs meg a sztori? Hát, talán érdemes elmondani. Volt egy palesztin kislány, aki, akit a Merkel egy ilyen médiafotó erejéig nagyon átölelgetett. Az megkérdezte, hogy hajn maradjak Németországban Merkel? Anyó! Szeretnék, szeretnék én is német ember lenni. Nekem nem jár a németnek lenni. jó mondta Merkel egy az nem ilyen egyszerű a világ kicsi, Úgy szeretlek én is téged szívemből csak. Értsen, és akkor lehetett fotózni közben, ez ilyen kurva jó média. és kampány volt. Hogy szereti ezeket a kis arabokat a Merkel? Kis arab. És és aztán, hát nagyon fölkapott lett a kis csaj, és készítettek vele mindenféle interjúkat. A Der Spiegel elment a, a kislányhoz, hogy megnézett, a a, lakásában, a, hát a lakásukban, ott a kislánynak a szobájában, ott, ott, ott forgattak, és hát a kislánynak volt a falán egy ö, olyan térkép, ami Palesztinát ábrázolta. Hát ö, nem a mai Palesztinát, hát Izrael nem volt a képen. Tehát, hogy nem... Ö, nem, nem úgy volt, hogy ott volt egy, volt egy Palesztina, meg egy Izrael, és az ilyen kurva jó béke volt, meg, ahogy azt a Merkel így elképzelni, meg kurva jó lenne a Der Spiegel szerint is, hanem, hanem volt Palesztina, és hát Izrael, Izrael az így nem volt ábrázolva, mert a földközi tengerben volt egy ilyen kisebb Izrael, de nem, nem mutatták, mert hát ott igazából csak a tenger felszínt mutatja a térkép igazából, ami a mélyben van, azt nem... Én, és... Hát az ilyen, az az igazság, hogy ez a kislány akkorra, mikorra ez a kis kép ez így meg megjelent, hogy így mi van, a, mi van a falán a nagyon integrálódni akaró kislánynak, tehát nagyon német állampolgárnak, aki lélekben már német, csak a fasiszta rendszer nem engedi, hogy így rendesen tényleg az legyen, akkorra a kislány már egy ilyen szimbólum lett. Tehát ő már akkor már több lett, mint önmaga. Ő akkor már az integrációli jelképe lett. Tehát ő, az, ő a jövő német. Ő a jövő Angela Merkelje, Aki kéri, hogy had legyen, ő is Angela Merkel. De Angela Merkel nem, nem teheti ezt meg, mert nagyon szeretné szívből. De nem ilyen egyszerű a világ kis, kicsi Merkel. Kicsi arab Merkelem. E, e, és megkérdezték a kislányt, hogy mi ez a térkép, és mondta, hogy hát ez a jövő palesztinája, hát ez... És ki? És kérdezte, hogy és hát izrael hülye Hülyeizé, Spiegel, mert azt gondolta, hogy hát most, ez, most így megkérdezik. Hát és hát izrael mi van? És hát mondta, hogy hát izrael, az Izraelnek nincs helye. Nincs semmi. És így, így fölmondta a kis csaj, az ilyen kurva kemény, tehát azt az álláspontot, amit a PFS már nem tart. Tehát ma már a PFS ezt nem gondolja, hanem a Hamas. Tehát a Hamas hivatalos álláspontját így a ki, kis csaj... De Az így előadta. És azért abban így elég sok minden kifejeződött. Hoz valaki egy sört? Ne tolongjatok. Búza sört, köszi. Kérd a számlámra, nekem itt van valami számlám. Köszi. Nagy kifizást. A, a, az az igazság, hogy, hogy, hogy én értem, hogy ő, hogy ő palesztin, mert ez a kislány palesztin, érted? Nem szír, érted? Ő palesztin. És őnek jelvették a hazáját, stb. mondjuk azóta már egy részét visszaadták. Kicsit hasonló a helyzete, mint nekünk magyaroknak, a románokkal. Tehát, hogy így, az nem igaz, hogy nincsen palesztina, mint ahogy nem igaz, hogy nincsen Magyarország, de az is igaz, hogy hát nem, nem így volt az előtt. Tehát, hogy így van ez a revíziós élményállapotunk nekünk is, meg a palesztinoknak is. Csak hát mi nekünk mi nem gyártunk olyan térképeket, ahol Bukarest az, az az új szolnok. Ugye? Tehát azt hiszem nem. Hát vannak ezek az úgynevezett Nagy Magyarország térképek, ahol, ahol Kolozsvár az újra egy magyar város de nem az történik, hogy Romániát beletoljuk a Fekete-tengerbe. Tehát ilyen, ilyen, ilyen képek nincsen. Hát így, nincs, tehát menjél be bármelyik ilyen turul szitja boltba, és mondja azt, hogy te azt a térképet kéred, ahol Bukarest az új szolnok. És azt fogják mondani, hogy nagyon jó, de még nem rajzoltuk meg. Hát, e, e, e, e, e. Csak így próbálom éreztetni, tehát hogy így, így jelezni finoman, hogy... E, mert én, tényleg én, én abban a térképben vagyok benne, amiben van palesztínai is, meg van Izrael is. Meg... Én tényleg benne vagyok, csak hát így az az igazság, hogy ahhoz olyan is kéne, aki azt a térképet olyan rajzolja meg, aki ott is él. Tehát az, hogy mi megrajzoljuk, csak ott nem nagyon élnek olyanok, akiket ebbe a térképbe így benne. Hát így benne vannak, vagy így azt mondják, hogy oké. Okay. Vagy hogy hát ha vannak, akkor hát eléggé kisebbségben vannak. Szoktam beszélni arról, hogy mi a számoknak a szerepe, meg a számoknak a jelentősége. amik a, a sorozatgyártás előtt, a sorozatgyártás előtti korokban még ezek a számok, ezek, ezek, köszönöm szépen, köszi. ezek a számok, ezek jelentéssel bírtak, saját jelentése volt a számoknak. A számok nem csak helyi értékek voltak, hanem, hanem jelentésük volt. Olyanok voltak, mint a szavak. Ezt nehéz így megérteni. Ma a számok már nem jelentenek semmit. Csak egy sor, sorozat, jele. Azt mondom, hogy mit tudom én. Hármas, akkor azt nem úgy veszed, mintha azt mondom neked, hogy asztal vagy szék, hanem úgy veszed, hogy ez valahanyadik a sorban. De ez nem volt mindig így, vala a számoknak saját jelentésük volt. Mondok egy példát. A, a számok között a 12-es például a tökéletességnek a jele. Nem véletlen, hogy 12 apostol van. Nem véletlen, hogy létezik a 12-esre egy ilyen szó, hogy tucat. A tucat az azt jelzi, hogy a 12 az nem pusztán a tízes es rendszerben értelmezendő valami, az nem csak egy helyi érték. A 13-ra, meg a 17-re nincsen ilyen szó, hogy tucat. A 12 az a tökéletes szám. Ö, valójában a 12-es számrendszer lenne a tökéletes számrendszer, csak nekünk azért van 10-es számrendszerünk, mert egy kezünkön öt újjunk nőtt. Ez fájdalmas, de igaz. Nyomorultul hangzik, de kurvára igaz. Ö, ez egy antropológiai fasságunk nekünk, mert a lehetett jól számolni a parasztnak, hogy egy kettő, vízből vonja ki az oxigént, három, és És végül tíz, és akkor tíz, az csodás, mindegyik ujjamon egy. És, és ebből lett a tízes számrendszer. Mi valójában a tíz kurvára nem alkalmas arra, hogy, a tej, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy az egység legyen, hogy az egységet képezze. Hiszen a tíznek annak a... Hát ugye a fele az egész szám, hiszen egy páros számról van szó, de hát sem a negyede nem egész szám, sem a harmada nem egész szám. Tehát így, így ellentétben a 12-vel, amelyiknek a negyede is egész szám, meg a harmada is egész szám. és Speciál a fele is. Meg, és ilyen szám, a 12-esnél kisebb szám, ilyen nincs. És Nagyobb szám az meg a következő a 24-es, ami ugye neki könnyű dolga van ilyen szempontból. Tehát ez, ez, nem, ez, nem olyan, ez nem olyan egyszerű művelet, hogy valaminek a fele a negyede és a harmada is egész szám legyen. Nem véletlen, hogy az időt 12-es számrendszerben mérjük, és nem 10-es számrendszerben. A 12-es a tökéletes szám. A 12 apostol nem véletlen voltak 12-en. És amikor, a, amikor Júdás, az iskarióti Júdás elárult a Jézust, akkor utána az apostolok választottak egy 12. apostolt. Tehát nem az volt, hogy hát maradtunk 11-en, most akkor kezdjünk hozzá a munkához. Hanem akkor ők választottak egy 12. apostolt maguknak, és azzal kezdték el, mert, mert a 12. A 12-nek jelentése volt. Ilyen módon elmondhatjuk, hogy, hogy minden számnak van egy saját jelentése. Jelent valamit a szám. Az egyes szám az, a, az az Isten, az Istent jelenti. Az Isten száma, az egy. Az egymert mert az egység. Az egymert mert az összefüggő. Az egymert mert az oszthatatlan, és az egymert mert a, az egyetlen. A kettő az az ember száma. Az a maja száma, az a, az a hasadság állapota, a férfi a nő, a fönt, a lent, a kint, a bent, az igen, a nem, a van, a nincs. A kettőség, A hasadság. A, a bűnbeesés. A bűnbeesés száma a kettő. A három az a, az a megváltás száma. A Krisztus száma, ha úgy tetszik. Hanvas Béla úgy fogalmaz, hogy a, a kettőből nincsen visszalépés az egybe, de van előrelépés a háromba. A három az a gyermek száma. A három az eljövetel száma. A három a megváltás száma. A kettőben meghasadt ember, a férfi és a nő, az az a varon. Annak funkciója van. Ha önmagában, ha önmagában értelmezi a funkcióját, ha úgy értelmezi, vagy hogy fogalmazzak, ha, ha öncélúan működik, a férfi és a nő, akkor abból a semmi más nem származik, mint hianás az avaron. Látta valaki a, a ne, ö, most én konkrétan pont nem arra a filmre gondoltam, de jó példa nem félünk a farkastól, de jó példa ide a, a, ö, a Keserű című film. Látta valaki? Keserű látta? Nem félünk a farkastolt? látta? Egyiket se látta? Ne kelljen feladni a házi feladatot, értelmezzük magunktól, hogy mi a feladat, ugye? Azoknak mondom, akik látták. Ö, ott, a, ott a... Mindegy, ezek a sztorik egy férfiról, meg egy-egy férfiról, meg egy-egy nőről szólnak, akiknek hát nem gyerekük. És arról szólnak ezek a történetek, hogy mi a következménye a párkapcsolatnak gyerek nélkül. A híjanász a avaron és egymás elpusztítása, egymás felszámolása. Valójában a kettő az a háromért van vagy önmagában van, és akkor elpusztul. De a kettőből nincs, azért, mert a, kettőből, mert a kettő egyesülni akar. De a kettőből nincs visszalépés az egybe, csak előrelépés van a háromba. A három ennek megfelelően a megváltás száma. Ö. És van még két szám, aminek nagyon fontos jelentése van, és a két szám nagyon hasonló szám. Az egyik az a nulla, a másik meg a végtelen. A nulla az a sátán száma. Félreérték, ne essék! Nem összetévesztendő a 666-tal, ami a fenevad jele. Na most ez most ne... Most akkor hogy van? János jelenésekről szóló könyvében leírja, hogy amikor majd eljön a fenevad, akkor annak 666 lesz a jele. Az jelzi majd. A nulla, az éró, az a sátán száma. Mit jelent a nulla? Az a hiány. Az a nihil. Valójában egy célhámosság, mert nincs. Tehát a nulla, az éró, az nincs. Az egy absztrakció. Tehát úgy, ahogyan az egy van, sőt az egyen kívül semmi nincs igazából, mert az egy azt tartalmazza a kettőt valójában. Az, a kettő az nem úgy lesz az egyből, hogy lesz egy másik, hanem úgy, hogy az egy ketté hasad. Nem, nem úgy, hogy hát volt az egy, aztán valahonnan előkerült egy másik. Érted? Nem. Ö, ö, az egy van egyedül. Egyedül az egy van. A zéró, az pedig egy hazugság. Az egy hazugság. A sátán egy hazugság. Persze ismerem én is azt az ilyen keresztény közhelyt, hogy a sátán legnagyobb hazugsága, hogy elhitette, hogy ő nincs. Én is hallottam már ezt ilyen, ilyen német Sándor követőktől, meg nem tudom. Én ezt nem gondolom így. Én azt gondolom, hogy a sátánnak egyetlen hazugsága van. A, van, Nem, hát sok sokféle hazugsága van a sátánnak. Az egyik hazugság az az, hogy, hogy tényleg, tehát a sátán az úgy, hogy nincsen igazából, ő hazudik, mert a, a hogy mondjam, ez a nincs, ez egy érdekes, de ez egy érdekes, bonyolult, differenciált nincs. Tehát, hogy ez nem úgy, nem úgy, nem úgy nincs, hogy... Nem úgy nincs, ahogy Gandalf nincs. Mert mondjuk így az az igazság, hogy Gandalf is van. Tehát így van egy szellemisik, ahol ez a Gandalf ez így van. Jó, olyan módon nincsen, mint az Orbán Viktor, de a létezésnek vannak szintjei. Tehát azért nem a, a, sokféle nincs, van, és van, amit én a, a, a kockás nyúl is van meg. Tehát most nem, nem lehet tagadni, hogy van. Persze hülyeség lenne jobban hinni benne, mint amennyire van, az is igaz. Ö, a, a hazugság az elmondom, hogy mi, szerintem. Miért kell ezt a szerintemet állandóan hozzátenni mindenhez? Mert én, én nem is gátlást képeznek az, az ilyen faszhozzászólások, hogy Puzsér, ez most mindig kinyilatkoztat. Na. Ö, ö, az Isten az oszthatatlan. Az egy. Egyetlen Isten van. És az, az van csak. De ez az ember számára fölfoghatatlan, értelmezhetetlen, túl absztrakt. Az emberek nem szeretik az ennyi absztrakt dolgokat. Főleg ez ilyen barátok közt ízé, által elő, emésztett emberek. De mindig, mivel minden korszaknak meg volt a barátok köztje, tehát most ez nem most kezdődött. Persze ezzel mo most adják magukat a médiások is, hogy mindig is volt szar, nem mi kezdtük. Büszke lehetsz, faszom. Gratulálunk. Na. Eh, és pszichopaták is voltak mindig. Gratulálunk. Neked is, baz meg. Belező János. Eh, né, tényleg. Eh, szóval... Eh, szóval... Eh, nem tudjuk mi ezt, a, ezt, a, ezt az egyetlen Isten és az minden, és akkor ez mi összefüggő egy, így nem tudjuk értelmezni, mert annyira be vagyunk zárva a kettőbe. Annyira a kettő, a kettő határozza meg az egész gondolkodásunkat, mindent. És annyira képtelnek vagyunk az abstrakcióra. Meg erre a végső abstrakcióra, ami az Isten. Erre. És kell ez a kettőség, kell ez a kettő. Ez a kettő. És, és az az igazság, hogy a, a, a kettőt, ami a kárhozat száma, a bűnbeesés száma, a meghasadt egynek a, a, a, az állapota, azt visszaértelmeztük az Istenre, ami egy és oszthatatlan. Visszaértelmeztük az Istenre. És azt mondtuk, hogy az Isten is kettő. Szerintem ennél gyalázatosabb hazugság nincsen. Az Isten is kettő. Visszahasítottuk az Istent, pedig csak mi vagyunk meghasadva az Isten még egy. De mi visszahasítottuk az Istent. És azt mondtuk, hogy van a kettő Isten, van a jó Isten. Hát az úgy szeret. Az nem tehet a gyomorrákról. Ő jó. Jó szeret. És van a sátán. Ez megkísért, gonosz. Démon. És nincs, egyik sincs. Tehát ez két hazugság. Nem egy, kettő. Kettő darab hazugság. Tehát rögtön az egy darab Isten helyett, aki volt, és valóban a helyett, hazudtunk kettőt, ami nincs. Ezt a jóságos, szeretetteli Isten Isten apát, meg azt a rossz, gonoszötét, démont. Ez egy hazugság. Ennek megfelelően maga a sátán egy hazugság. Ahogyan hazugság a nulla. Ahogyan hazugság a nihil. Hazugság az semmi. Hazugság. Mert a zéró, az kizárja az egyet. A zéró azt állítja, hogy nincs egy. pedig azért kurva kevés dolgot merek kijelenteni ilyen halálbiztosan, de hogy valami van, tehát hogy a létezés, tehát hogy így azért, tehát, picsába. Tehát hogy nem mondom, hogy ez az, aminek én itt éppen értelmezem, meg nem mondom azt, hogy ez itt most csak ez az értelmezése van, sőt még azt sem mondom, hogy én vagyok, mert hogy ez is egy ilyen elég abstrakt dolog, meg lehet, hogy valaki álmodik, meg valaki álmodja azt, aki engem álmodik, bármit, de, de hogy ez a valami van, az meg ez tagadhatatlanul ez van. Tehát, hogy e, e, mert a nulla ezt tagadja. A nulla azt állítja, a nulla az azt állítja, hogy ez nincs. Na, a nulla az nem értelmezi az egyet. A nullából nem következik az egy, sőt a nulla kizárja az egyet. Ez a sátán száma. És van az Antikrisztus száma. Az Antikrisztus száma pedig a végtelen. A végtelen. Ami, a, ami az infláció száma. Az Antikrisztusi szám, az a végtelen. Az a, abban vagyunk most benne. Én azt gondolom, hogy az Antikrisztus tényleg eljött, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy Antikrisztusi kor. És azt gondolom, hogy tényleg megtörtént az antikrisztus Na, A 20. században az antikrisztus eljött értünk. Igen. És az antikrisztus az a reklámnak az alanya. Ő az, aki a plakátról rád néz. Ő az, aki, a, aki azt ígéri neked, hogy ő megvált téged, de nem kéri el az egész életedet ezért cserébe, mint a Jézus Krisztus, csak, mint tudom én, 1990 forintot kér. És megvált. És még nem, mit tudom, egy, egy, egy fél órával ezelőtt ugyanolyan volt, mint te. Frusztrált volt, boldogtalan volt, és aztán jött a jött az adott termék. Tehát jött az a kibaszott, nem tudom én, vaníliás krémpuding vagy mi. És most pedig boldog. És sikeres, és energikus, és, és az az igazság, hogy Tudjuk, hogy milyen az Antikrisztus. És a Hanvas Béla írta, és kurvasokat törtem a fejemre ezen, hogy ez hogy van. Mert A Hanvas írta, hogy a Krisztus és az Antikrisztus között az a különbség, hogy a Krisztusnak eljövetele van, az Antikrisztusnak el nem jövetele van. Tehát az Antikrisztus az nem jön el. És ténylegesen nincs. Tehát az Antikrisztus nincs, hiszen hiszen nincs. ez a személy, ez nem egy létező személy. Tehát aki a plakáton van, ő, aki azt mondja, hogy Elégedett vagyok, a KrémPudingra nagyon jó esett. Ez, ez, a, ez a személy, ez nincs. De annyira nincs, hogy senki nem is hisz benne. Tehát ez egy modell, akit lefotóztak, soha nem ette a krémpudingot krém pudingot, szarik a És ezt te is tudod. Te is be vagy avatva, tehát nincs egy átvaszás, hogy ő azt hazudja, hogy ő ette a krém pudingot, te meg elhiszed, hogy hát, hogy így jól megette a krém pudingot, látom, milyen boldog én is veszek. Tehát nem, nem így működik, nem így működik, tehát ő nincsen, nincsen, és senki nem is hisz benne. Hát ez a fantasztikus benne, hogy senki nem is hisz benne. Ez egy hazugság, ami a szemünk láttára zajlik. Van egy modell, akit lefotóznak, egy állítás, hogy ette a krémpudingot, és hogy boldog, és vagy te, aki megveszed a krémpudingot. Úgyhogy egy percig nem hiszel az Antikrisztusban. Nincs. Tehát te is tudod, hogy nincs. És mégis ő meggyőz téged, ő a lelkedet elviszi akárhozatba. És mégis. Úgyhogy nem is létezik. És nem titok, hogy nem létezik. Mindenki tudja, hogy ez egy hazugság. Ugyanúgy hazugság, mint a sátán. Ugyanúgy hazugság, mint a sátáni személy. A gonosz. A démon. Ugyanúgy hazugságban az meg az, hogy ő, ő egyáltalán van, hogy ő ett a És millió arca van. Minden plakátról új arca. És... és Ugyanakkor viszont a személyének, az identitásának vannak állandó elemei. Amelyek, mondom, állandóak, kikeszthetetlenek és változtathatatlanok. Tudjuk róla, hogy szép. Szép ember. Ő szép ember. Tudjuk, hogy fiatal. Tudjuk róla, hogy energikus, dinamikus, ambiciózus. Tudjuk róla, hogy, hogy családos, és, a, és a, a, a gyerekeiért szenvedélyesen rajong, és a legjobbat értemlik. Mindenből. Tudjuk azt is róla, hogy a, hogy a munkahelyén ő, ő egy elismert kollega, felnéznek rá a munkatársai. Ugyanakkor azt is tudjuk róla, hogy ő élvezi ezeket az ilyen harmónia pillanatokat. Tehát így imádja a pörgést, de egy kicsit szeret megállni így a kávé aromájával, egy kicsit így. Háá. Egy csomó mindent tudunk róla. Ismerjük. Ő az antikrisztusi személy. Ő az, aki szembe áll Krisztussal. De a Krisztus mit állít? Hogy megvált téged. Megvált téged a régi életedből, az ember összeomlik, és a helyén felépül egy új ember. Az antikrisztus ugyanezt állítja. Ugyanezt állítja. Csak amíg a Jézus azt mondja, hogy hagyd, hagyd el a juhaidat, most értelmezd hogy akarod, az meg mindenkinek megvannak a maga jószágai, a javaidat, és, és téri meg hozzám teljesen, és add nekem a teljes életedet, addig az antikrisztus azt mondja, hogy 1990 forint plusz áfa. Ez nem ez az egy lényegesen jobb ajánlat, mint amit a Jézus Krisztus tett, nem? És ugyanazt ígéri. Teljes megváltást, egy új életet, boldogságot. Tökéletesen megígéri ugyanazt, egy sokkal, de sokkal kevesebb ér. Egy ilyen ígéretnek kurva nehéz lehet ellenállni. Hát nehéz is. Hát ez a szituáció. És a legérdekesebb az, hogy az, hogy az Antikrisztus nem létezik, az nem titok. Az nem titok. Ez a legnyilvánosabb, hogy mondjam, a, a, az ezredvégnek a nagy összeesküvése, az azért különleges és azért csodálatos, mert a szemünk láttára zajlik. Ez nem egy olyan összeesküvés, hogy a Bilderberg csoport titokban a háttérben, mert ízében az a Putyinnal, meg a zsidókkal, jó a Putyinnal nem, hát ő ez ellen küzd, a zsidókkal, meg, a, meg Izrael, Tel Aviv, meg New York, meg Párizs tengelyen a Bilderberg csoport, a semmi. Biztos, hogy vannak ilyen lobbik, csak sokkal bonyolultabb a rendszer. Tehát sokkal nevetségesek ezek a ezek az összeesküvés elmélethívők az interneten egymás agyát gyalulják, hogy aj, te azt is elhiszed, mondja az egyik elmebeteg, a másik hogy mind a kettő ilyen elmebetegségeket, de közben egymást szívják le egy energiával, hogy te nyomorul, te azt is elhiszed, minimális kapcsolata van a valósággal, és azt így le kell gyalulni, bazz meg a picsába, hogy te azt is elhiszed, amit a tévében mondanak, valamennyi kapcsolata van a valósággal, a szerencsétlennek. És és öh, és nyomorúságos, mert az meg a hatalmas nagy világöszeesküvés, ami így mindent szabályoz, egy valamit nem baz, meg, hogy Szalacsi Sándor a szaros falujában baz, meg nyugodtan írhassa a fasságát az interneten, őt nem tudják megakadályozni. Tehát őt nem tudják baz meg megölni, vagy egy hasadóanyagot a zsebébe belerejteni, amikor éppen a feles pálinkát vissza. Olyan kurvára olyan ő olyankor, meg, hogy nem lehet őt Nem lehet. Egy, bazd meg! Mindent az egész világot a bilderberg csoport irányít, csak ült, bazd meg a szaros falujában nem tudják kiiktatni, aki ezre az egészre rájött a láng Szóval, valójában nincs összeesküvés, <tos> vagy de hogy nincs. Csak épp a szemünk, szemünk láttára zajlik velünk és általunk, és rajtunk keresztül. Csak amikor épp az összefüggésre így, meg az összeesküvésre így így, így odafigyelnénk, hogy így észrevennénk, hogy mi zajlik, mindig kerül az arcunkba valami, valami vanília ízű krémpuding. És az így elvonja egy kicsit a figyelmünkkel, ilyen kurva jó vaníliás. És kész. De ez az igazság. Engem még mindig... Még mindig ö, üldöz a Batman ügy. Ki a Batman ügyet? Nem elje fel a kezét az, aki ismeri a Betmen Én bet, az enyémet. Még van itt valakinek még Betmen ügye? <sítható> Jé, mert nekem is van. Most minden puzsérnak a Batman ügye, vagy kinek a Batman ügye? Ki nem ismeri a Batman ügyet? Behívtak engem a Mokka televízió műsorba, és én behívtak, hogy promózzam, meg hajpoljam az új Batman filmet. De akkor, hát ez már négy-öt éve volt. De én, de én a, már a régi Batman filmet is utáltam, azért újra meg kurvára nem voltam kíváncsi. De ennek megfelelően így én megragadtam az alkalmat arra, hogy így jelezzem, hogy ez mennyire nevetséges fasság ez az egész. Meg az, hogy a negyedik legnépszerűbb film a világon, ugye a sötét lovag, letaszítva az IMDB listájáról, a negyedik helyről a Jó a rossz és a csúf című különben felejthető filmet. Érted? És hát kiderült, hogy ők eközben nem a filmnek a, a következő részéből egy promót játszottak be, hanem a videójátékból játszottak be egy promót, amit nekem szakérte nem kellett volna ott, és mondanom kellett volna, hogy hát azért álljunk meg egy pillanatra, ez itt kérem a videójáték volt, de ugyanolyan szar, mint a film. Tehát ez kellett volna, de én ezt nem. Én ezt elmulasztottam ott és akkor. Ö, és e, emiatt hát így, volt egy ilyen elég intenzív ö, tortúra, vagy trolltúra a, ja, a zsigereimen keresztül zajlott. és azóta is magyarázkodnom kell időről időre, mindenféle prolíkkal össze sodor a sors, a Batman ügy miatt. Hogy a Batman, hogy én miért szólom le, hogy a Batman, negyedik legnépszerű film. Tehát még nem népszerű, mint a a második része, de hát az idő nem nekünk dolgozik. Nem győzöm magyarázni, hogy olyan nincsen, hogy Batman, nincs ilyen, hogy Batman. Bruce Wayne van. Az egy skizofrén elmebeteg. Aki azt képzeli, hogy ő Batman. És néha beöltözik ilyen lakruhába, meg így örjöng, meg így szerte is ilyen csöveseket ver. És Természetesen, mivel kurva gazdag, meg kurva befolyásos, sosem lesz belőle semmi baja. Mert milliárdos. Nincs ilyen, hogy Batman. Ne, ne rajongjál érte, hogy be... hajrá, Batman! nem, nem, nem, Hát a tévképzetében megerősíted az elmebeteget, beteget? Akinek segíteni kéne? Éppen a... az meg... Öt év terápiát teszel lenni azzal, hogy Batman hajrá! Batman! Szó szurkoló, de! Ne! Épp ellenkezőleg nincs ilyen sosem volt. Batman! És ha én kitalálom, hogy én vagyok Pizsama ember, nekem is szurkolni fogsz, hogy lőjék fel a jelenet, bazd meg a várra! Komolyan! Pizsoma ember, gyere és mencsél meg minket! Superman, ne hasonlítsuk már, könyörgöm Batmanhez. Batman, Batman az, egy, az egy milliárdos extrém sportoló. Egy ipari alpinista. A, a Superman meg egy isten. Nem úgy Isten, mint ahogy az Isten, akinek az egy a száma. Ő egy darab Isten, egy másik értelmezési síkon vagyunk, ahol az Istenről beszélünk. Egy Isten a sok kriptoni Isten közül. Kriptonon ő egy Superman, a sok közül. De itt a Földön ő egy Isten, bocs. Hát most ne, ilyen kripton így viszonyul a Földhöz, bocs. De az ne hasonlítsuk Supermanhez és Van egy ilyen film, hogy Batman versus Superman! Hát ez nagyon szórakoztató lesz, valóban. De a Batman versus Superman azért sem értelmezhető, mert a Batman és Superman együtt egy fasság. Hogy a, Superman, a Batman hogy tud a Superman... Most hagyjuk azt, hogy ők egymás ellen, mert ez így... De a Batman az hogy tud a Supermannek segíteni? Ha mondjuk tegyük fel, nem ellene van, hanem mondjuk mellette. Hogy? Hogy? Hogy segít neki? Amikor a Superman baz meg, az az a, az, a, az a hangsebességének a 300 szorosával repül, a Batman az meg miközben zuhan, elvileg van egy ilyen kampó, amit így ki tud dobni. Hogy? Hogy segít? Hogy, hogy viszi a táskáját, hogyha nem sietős? Vagy mi? Hogy? Hogy? <gül> küldetésen kívül tud neki segíteni, hogy hasznosá tudja tenni magát, ha épp nincsen veszélyben senki a világon, senki az egész bolygón, akkor a Batman ugye azért hasznos tud lenni? Batman, Superman ellen? Mit tud ellene csinálni? A cégével felvásárol valamit, ami majd a Supermannek árt? Hát maximum egy, egy, maximum egy jobb képességű Lex Luthor lehet belőle, de de az se. az a Bruce Wayne, Bruce Wayne azért már árthat szupermennek. Batman legkevésbé sem. Azért lássuk, be, hogy Bruce Wayne sokkal hatalmasabb és hűsiesebb ember, mint Batman. Az a cél, hogy Batmanből Bruce Wayne csináljunk újra. Ez egy 15 éves pszichoterápia. De nem az, hogy Batman. Hajrá, Batman! Segítsék! Úristen! Rájöttem arra, hogy a fasz az a, az a szexualitásban, szexualitás fajsújának az alapegysége. Amennyi fasz van a szexuális relációban, akkor a fajsúja a szexnek. Ez egy sajátos fizika, mindjárt elmagyarázom, nyilvánvalóan itt nem kilókkal, meg grammokkal dolgozunk. A leszbikus szexről azt szoktam mondani, hogy a leszbikus szex az egy textilipar. Könnyű, könnyű, könnyű, könnyű ipar. Finom sejmek, szőnyegek készülnek. Ilyen könnyed dolog. A heterosex na ott már van egy fasz a rendszerben. Egy fasz, egy egység fasz. Az a, az a műszeripar. Itt televíziók készülnek, hifi berendezések készülnek, ez egy ez finom mechanika, de hát ugyanakkor hát azért nem a textiláró, ugye? Hát azért itt azért, már, itt azért már fémekkel, meg azért komplex, és nagyon és sajátos kultúrája van, ezt nem lehet tagadni. És hát a, a buziszex, itt a minimum két faszról beszélünk, Kettő vagy több, hát is általában több. E, e, ez pedig a kőkemény vaskoházat. Tehát ez itt olvadvassal dolgozunk. E, itt e, azt kell érteni, hogy ez nem e, itt, e, ez egy sokkal izzattabb, sokkal e, fa, egyszerűen fajsúlyosabb. Tehát ahány fasz szerepel a relációban, Akkora a fajsúlya a szexualitásnak. A leszbikus szex tulajdonképpen szerintem a leszbikus szex az úgy az alapréteg. Az úgy kicsit mindenki leszbikus. A férfiak nem kicsit. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez. Van egy olyan leszbikus ami amiben egy szállna be. Figyelj, a férfinak egyetlen egy nagy fájdalma van, hogy leszbikus nem kurhat soha. Soha nem kurhatja meg a leszbikust. És a legtöbb, hát jó pár férfiban van is emiatt egy ilyen frusztráció meg ilyen, frustráció, hogy ilyen Baszatlan kurva! Így legszívesebben megbasznám, de hát úgy nézem, hogy nem lehet, úgyhogy kurva! De a nő, nő számára a leszbikusság az egy ilyen hát, kis időtöltés. Van a könyvem, meg van a puncim, meg a másik női. Bármelyikkel játszhatunk most. Van még időnk, meg energiánk. De hogy mondjam, a nő számára a puncizás, egy nő úgy nyúl a másik nő punciához, mint a sajátjához. Játék. Textilipar. Könnyű. Könnyű folyamatok zajlanak. A a ugye, az egy betegség. Ugye? Ha nőkről van szó. Férfi esetében ez az alap. Ugye? Tehát egy, egy, egy, olyan, olyan, hogy szexmániás férfi, azt így értjük, hogy így nyilván arról van szó, hogy ő nem titokban csinálja, hanem nyilvánosan. Ezt hívják úgy, hogy szexmániás. Hogy ő szexmániás, hát most ez a férfi, aki bármilyen nőt megbaszna. Férfi. Nő esetében ez ninfománia. Ez betegség. De egyébként ez tényleg így van, hogy a nő esetében ez betegség, hiszen a férfi az, amelyik mennyiségi játékos, a nő az minőségi játékos. Az a nő, amelyik mennyiségi játékos, az informániás. A nőnél ez egy rendellenesség, a férfinél ez tök természetes dolog, nem? A természet ezt úgy oldotta meg, kurva érdekes, van menne egy kis aránytalanság. Eleinte a férfi Fiatalkorában a férfi áhítja a pinát. A pina az az életszárnyas oltára, és valami, ahova a férfit soha nem engedik be. Tehát az egy ilyen, az egy szentség. Hát ezek a tínédzser évek. Aztán a húszas években azért sikerül egyet-mást -egy így bezsákolni, és aztán szépen lassan, lassan-lassan a punci egyre inkább közkincsé válik. És ami a legfurcsább, hogy a 40-es és 50-es években valamikor szépen lassan elkezd felértékelődni a fasz. Egyre több punci van a piacon, és egyre kevesebb fasz. És amire, amikor rájön az emberélet alkonya, ugye az aranyévek, így hívják, nem tudom miért, biztos valamit kompenzálni akarnak, kurva izé gerinc vagy a faszti izé kurva ízülete, ízületi izületi fájdalmakat vagy valami, valamiről el akarják az úgynevezett aranyévekkel terelni a figyelmet. De eljön a... Eljön a hát amikor smukandor Andor megkörnyékezi az embert, az jelzi azt, hogy eljöttek az aranyévek, Szerintem a smugkandor egy egységnyi, egy az az egy szavazatért, egy az az egy nyugdíjas bármikor megbaszna, én úgy képzelem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. nem nemre való tekintet nélkül. Ne, ne érezzétek, hogy szexista vagyok, vagy az andor az. Nem, egyikünk se. Ö, szóval, szóval az az érdekes, hogy, hogy ez a libidóval függ össze. A férfiaknak... A fiatalkorban nagyon magas a libidójuk. Minden dugnának, ami a konnektor beleértve. Aztán, ahogy telnek az évek, a nőknek nagyon alacsony elején a libidójuk őket. Ez az egész dolog nem érdekli. Kicsit elpuncíznak, de az se libidóból csak. Ábrándozás közben. Aztán idővel. A férfiak megtalálják az utat a szárnyasoltárhoz, és a, amikor bekopogtat a klimax, és már uton van Smukkandor, <gül> akkor megnő a nőkészsége a fasz iránt. Ez természetes. Ez, ez teljesen természetes. És, és én nagyon várom az aranyéveket, bevallom. <gül> <gül> <gül> Kifejezetten az Andor miatt. Szeretném Andor ajánlatát hallani végre. Drága jó Andor. Tervezettel a vulásról akarok még beszélni. A tervezettel a vulás az egy nagyon-nagyon súlyos tünet, szerintem. És nagyon fontos róla beszélni. Mert valamit jelez, ami kurvára nem volt belekalkulálva a, a, a játékba. És erről valahogy nincsen szó az ilyen párti blogokon, meg felületeken, az ilyen, nem tudom én, HVG-ken, ami egy ilyen nagy kapitalizmus fetisizáló platform, vagy, vagy a Indexen 444-en, amik mindegyik ilyen kurvára hisz a kapitalizmusban. De tudjátok mit? Én is hiszek. Csak ez nem az. Hogy nem úgy értem, hogy itt Magyarországon nem az, mert itt a végképp nem az, itt sose volt, de itt szocializmus se volt. Nálunk, és nem éltem akkor, de állítom, hogy amikor még feudalizmusnak kellett volna lenni, az se volt. Tehát olyan... a szocializmus se volt, azt így elfusíztuk. Hát így, ilyen, ízé, ilyen, elmaszekoltuk egy kicsit. Kicsit. Kicsit maszekoltunk akkor, amikor még arról volt szó, hogy így minden kollektív. Most, hogy minden izé, minden annak a piacon kéne lenni, most folytatódik a kádárrendszer. rendszer. Meg a. Nincs, nincs, nincs. Azt felejtsétek el, hogy itt kapitalizmus van. De nem úgy értem, hogy itt nincsen. Így nem, egyáltalán nincsen. Van egy csomó dolog, ami azt jelzi, hogy nincs kapitalizmus. Tehát így meg lett hirdetve egy eszmény, meg lett hirdetve ez a kapitalizmus. Ugye mi a kapitalizmusnak az ideológiája, amiben nagyon hisznek a HVG-nél, meg az indexnél. Hogy a termékek és szolgáltatások evolúciója kitermeli a jobbnál jobb termékeket és szolgáltatásokat, mintha csak az antikrisztus. De az az igazság, hogy ő az antikrisztus ilyeneket nem mond. Ő csak egyszerűen élvezi a jó ízét. Tehát, hogy ilyenekben nem bogarászik be, hogy ilyen seres László vasságokon kitermeli a, a jobbnál jobb, jobbnál jobb termékeket és szolgáltatásokat, és, és ez, ez, ez elveszett minket egy ilyen kurva jó világba, hogy hát egyre jobb, tehát egyre jobb minőségű lesz az emberi élet. Most, hogy ettől az, az emberekettől boldogabbak lesznek -e, vagy valóban javít -e az ember minő, emberi élet minőségén, ezen lehet vitatkozni, sőt, szerintem nem. De az tény, hogy az ember kényelmesebben él ma, mint 20 éve, és lehet, hogy kényelmesebben fog élni 20, éve, mint, 20 év múlva, mint ma. Csak e közben azt látjuk, hogy az egész folyamat meg van hekkelve, és erről nincsen szó. Megvan hekkelve. Meghekkeli a marketing például, és meghekkeli a tervezettelapulás. Ez furcsán hangzik, de elmagyarázom. A reklám az meghekkeli a kapitalizmust. A reklám az... Nem, a reklám az nem engedi a termékeket és a szolgáltatásokat egy szabad piacon versenyezni, hanem propaganda versenyez a termék helyett. Tehát a termék helyett ő egy, egy reklámspotot indít a versenyben. Nem a termék versenyez a saját ízével és a saját árával, a saját mennyiségével és a saját minőségével a másik termékkel szemben, hanem ő a termék elé a fogyasztó és a termék közé kitol egy propagandaanyagot, egy propaganda spotot, amivel ő rát, kvázi rátolja a termékét. Marketingeszközökkel, marketingagymosással, pszichológiai eszközökkel, amiket áruló pszichológusok, azért mondom, hogy áruló pszichológusok, olyan emberek, akiket azért képeztek az egyetemeken, hogy az emberi szenvedést enyhítsék. Ugye? Ők a úgynevezett pszichológusok. Ők aztán árulóvá váltak. Mert ma már nem az emberi szenvedést enyhítik, hanem bizonyos cégeknek a profitját növelik. És az emberi tudatot megtöltik szárnyas betéttel, meg mosóporral, meg különböző termékekkel, automárkákkal, logókkal, szlogenekkel, meg dallamokkal, meg életérzésekkel. Ezek az áruló pszichológusok ezek az emberi tudatot kiszolgáltatták a marketingnek. A céges propagandának. És ez a céges propaganda, ez meghegkelte nekünk a kapitalizmust. Arról volt szó, hogy itt a különböző termékek versenyezni fognak a mi, ö, a mi választásunkért, azért, hogy őt válasszuk, és a jobbik majd kiválasztódik. Hát nem ez történt. Hanem a, hanem a nagyobb cég nyers erőből lenyomja a kisebbet. A marketing piacon. Nem a, nem a, nem a Tesco polcánál. A Tesco polcánál már eldőlt a meccs. Pont az a lényeg, hogy amikor te bemész a Tesco-ba, és ott állsz a polc előtt, hogy ezt vedd, vagy azt vedd, a meccs már eldőlt. Ő már meghekkelte. Ő már megbundázta a meccset. Az a lényeg, hogy amikor ott állsz a polcnál, már nem te döntesz. Már eldőlt a meccs. Már van, egy izé, már van egy bensőséges viszonyod az egyik termékkel, a másikkal meg nulla. Az egyik iránt bizalmatlanságot érzel, és szorongást, a másik iránt meg egy ilyen magabiztos, ilyen családias, bensőséges, ilyen megvan a dallam, a tudattalamban, megvan, a, megvan az élmény, és azt választod. Nincs kapitalizmus. Tehát én, tud, tudjátok, mit gondolok egyébként? Őszintén nem vagyok nagy híve a kapitalizmusnak, de szerintem nem rosszabb rendszer, mint a feudalizmus, vagy az előtt a rabszolgatartó társadalmak, és a következőnél se. Tehát, hogy így ö, ö, mindegyik rendszer az emberi önzésre épül, és mindegyik rendszer ö, valahol, a, valahol szolgálja, és valahol kiszolgáltatja az embert. Sosem voltak jó rendszerek, és soha nem fog eljönni egy olyan rendszer, amelyik majd megvált minket, meg majd elhozza nekünk a boldogságot itt a Földön. Ebben nem hiszek. Na azt gondolom, hogy... Ö, hogy a rendszerrel kapcsolatban nem is azt kell számon kérni, nem is az az elvárás, hogy így hozza el nekünk ide a paradicsomot a földre. Rendszeresen rendszerre szemben az az elvárás, hogy a saját referenciáinak, a saját, a saját szempontjainak feleljen meg. És én, akkor játszunk kapitalistát. Tehát akkor higgyünk a kapitalizmusban. Legyünk Seres Lászlók. Csak a Seres László ezt kurvára nem kéri számon a kapitalizmuson. És azt látom, hogy a Seres László meg a Tóta kurvára nem kapitalisták. Csak amikor izét, csak amikor propagálni kell baz meg a rendszert, meg a multilogikát, multi akkor kurvára kapitalisták, de amikor számon kéne kérni a kapitalizmust, a, az eszmék kapitalizmust a létező megvalósult kapitalizmuson, akkor, akkor hol, hol a kapitalizmus? Akkor mi van? Még csak ebben se hiszünk. Csak a nyers erőben. Csak a izé, csak a, csak a multik multi segét nyolni, csak az megy. Csak addig vagyunk kapitalisták. A másik ugyanilyen az a tervezett alavulás. Tudjátok, hogy mi zajlik a villanykörtével. A villanykörte a jó példa erre mindig, de mindenben, mi, gyakorlatilag mindenben van tervezett a, a Villanykörte az a, az a jó példa, amin ezt így mindig el lehet magyarázni. Megvan a villanykörte sztori. Világkörte egy olyan technológia, nem ez a LED, hanem a klasszikus villanykörte, ami nem tényleg 80 éven keresztül világít neked, ha akarod. Ehhez képest egy villanykörte mi mindannyian tapasztaljuk, hogy olyan, mit tudom én, egy-két évet tud, aztán ki kell dobni, és aztán vehetsz újat. Na hát, az a tervezett alavulás. Tehát az, az, a, az a technológia, ami a villanykörte, az megoldja a világítást 80 évre, három generációnak. A technológia. Csak ez senkinek nem éri meg, az meg felépíteni a gyártósort, legyártani X mennyiségű villanykörtét, és utána az meg a gyártósort így így, így, így, így, így ilyen targoncákkal így letolni. Hát ezt kéne csinálni. És aztán mit tudom én, fölhamozni valamennyi villanykörtét, ami a következő 300 évben így majd eladjuk. Úgyhogy belekalkuláltak, és ma már minden műszaki cikkben van tervezett lavulás. Aminek az a lényege, hogy már nem arra, a műszaki cikk már nem azért van, hogy a jobb a versenyből a rosszabbat kiszorít. Felejtsd el. És nincs verseny, mert mindegyikben van tervezett tervezetelavulás. Tehát tervezett kalkulált termékek versenyeznek tervezett elavulással kalkulált termékekkel. Tehát egymással versenyeznek olyan termékek, amikben mindegyikbe bele van kalkulálva az, hogy elavul. Az, hogy fél éven belül kidobod és veszel egy újat. Ez a technológia része. Tehát a Magnó, aminek az a feladata, hogy, hogy zenét játszol le. Hagyjuk, hol van már Magnó, te jó Isten? Az MP3 lejátszó, aminek az a feladata, az meg. Vagy az autó, aminek az a feladata, hogy vigyen el A-ból B-be téged, annak kettő feladata van. Kettő feladata van. Az egyik az az, hogy vigyen el téged a B-be, és ez egy technológia, amit beleraktak. A, szerkezetbe. a másik az az, hogy fél év múlva romoljon el neked, és ez egy másik technológia, amit beleraknak. Ez két technológia, amit legyártanak, mérnökök megterveznek és beleraknak. És az összes műszaki cikkben van. Milyen kapitalizmus? Jobb termékek és szolgáltatások a rosszabbak ellen? Mert erről volt szó. Ez volt meghirdetve. Hol zajlik ilyesmi? Hát nem velünk történik, az biztos. És a villanykörte összeesküvés az mióta zajlik, te jó Isten? Hát amióta élünk, azóta a villanykörte egy-két évet tud. Hát ez egy, már a nagyapáink idejében csinálták, már a nagyapáink idejében volt tervezett elavulás. És ma már minden tek termékben van, ennek megfelelően megint csak nincs verseny. Vagyis hát versenyeznek egymással a fél éven keresztül hasznos termékek. Nem, nem a tartóságukkal versenyeznek, azt már így, így észleltük. És nincs olyan cég, amelyik azt mondaná, hogy én kiszállok ebből a mocsok játékból, és tervezek tartós termékeket, és olcsóbb lenne a tartós terméket legyártani, mert abban nem kellene tervezett alavulást belerakni. Hát attól olcsóbb lenne, érted? Ha olcsóban vehetnéd meg, ő olcsóban gyárthatná le. Hát mínusz 30 mérnök, meg két gyártósor. Az egy plusz technológia, hogy az elromoljon neked. És hogy akkor romoljon el. Tehát hogy az, az, az egy technológia, érts már meg, tehát hogy nem arról van szó, hogy kicsit szarul csinálják meg. Az úgy nem jó. De egy kicsit szarul csinálják meg, az azt jelenti, hogy holnap elromlik. Az nem jó úgy. Vagy holnap elromlik, vagy sosem romlik el, vagy egy év múlva. Ez nem jó úgy. Az rendesen precízen mérnöki munkával meg van csinálva úgy, hogy egy másfél év és két és fél év között, a következő nem tudom, másfél év után, de két és fél évnél előbb elromlik. Az, az bele van kalkulálva pontosan. És aztán nem a márka szervízbe és ők, ők javítják, tehát hogy az felejtsd el, hogy az be bárki belenyúl, vagy bárki a csavarhúzójával neki esik, hát dehogy is, hát ott diagnosztikai szoftver van baz. Hát hozzánegyújjon bárki, más elveszíti a garanciát. De hát meg se tudja javítani bazek. Hát az is egy technológia, hogy csak ő tudja javítani. Tehát az is még bele lett rakva ebbe a szarba, hogy a, a csavarhúzó olassangyi bácsi nem tudjon hozzáférni. Az is plusz egy technológia, plusz két gyártósor, plusz még 12 mérnök. Hogy te, hogy csak is kizárólag a, a diagnosztikai szoftverrel felszerelt ö, mérnök, ö, aki a, a, a, a, a, a szervízben dolgozik, azt tudja megjavítani, és egyedül azt tudja megjavítani. Az a része a know-how-nak. És Miért? Mert valójában, amit a termékből ajánlatformájában elengednek, mert olcsóbb a termék, mondjuk, azt ők már bekalkulálják javítási költségként, tulajdonképpen a szervízen keresztül szedik be azt a pénzt, amit te azt hiszed, hogy megspórolsz, amikor vásárolsz. És persze akkor azt hiszed, hogy nem fog elromlani az autó, mert az nem szerepel az ajánlatok között, hogy egyébként kurvadrágán szervizeljük is az autóját, ezért olyan olcsó most, ennek megfelelően kurva keményen át vagy baszva. De ők kalkulálnak a szervizköltséggel, ahogy kalkulálnak a, a büntetésekkel is. Hogyha mondjuk megsértik az adott állam szabályait, akkor azért majd kiár nekik a büntetés. De ők azt a büntetést már bekalkulálták. Az az üzleti terv része. És amíg, ne, amíg ők pluszba jönnek ki a büntetés után, addig őket a büntetéssel nem tud fenyíteni. Én, én nekem tökre megfelel egyébként a kapitalizmus, csak akkor játsszuk azt. Tehát, hogy így én, én sokféle kurva jó rendszert el tudok képzelni, de akkor csináljuk. Tehát akkor kezdjük el. Az a baj, hogy el sincs kezdve, meg sincs próbálva. Komolyan sincs véve. Hát ez a probléma. Azt hiszem, hogy lejárt az időnk. Szerintem egy hét múlva ilyenkor már a fam a társaságában fogunk találkozni. Köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát!